טיול לעכו יוסי, איפה אתה? אתה לא בא למשרד היום? לא, אני לא יכול לעבוד היום. אני חולה. אני צריך ללכת לרופא. חבל. יש טיול היום לעכו. טיול? אז אולי אני לא חולה. ואני כן יכול לבוא.